чи ж відірвана, і чи дратувала б вона марно богів, намагаючись приторкнутися тім'ям до зірок, забувши про землю. Звикла до свого нового стану, линула думкою відчуттям туди, де зеленіла трава, шуміли ліси, падали роси, текла вода. Там була її сила, там була запорука тривання. З своєї безмежної висоти вперто розгадувала мову трави, і повертала собі втрачену безпосередність життя, Хай навіть досконало нестерпного, як у неї нині. Звежий світ був видимий виразніше, Він виявився набагато ширшим, барвистішим. Дні були сповнені сонцем і всемогутністю зелені, Яка пробувалася повсюди крізь найміцніший камінь. Зелено-сонячний світ не зникав і вночі, Лиш набирав інших барв, став щільнішим, насиченішим. У просторі запановувала таємничість шерхів, шелестів, дихань, поєднань, зачать, народжень, криків, стоганів, зітхані, мовчання. Наставало царювання місячного сяйва, яке все зрівнювало, зупиняло будь-який рух, вганяло тривожний сон. Тоді крізь кошлаті стіни, У на сріблястому світі долинали до праксії Теплі згуки трав, Материнське дихання теплих туманів, От яких хотілося плакати Дитячими безпричинними слізьми. Людина створена з віри І розпачу. Коли відібрано віру, Що лишається? Євпраксія, що сили боролася з розпачем, Сиділа, коли вікна, непорушно і невідривно. Линула поглядом у безвість, слідом за птахами. Страждання поглиблювало її цікавість, Помічала, збирала в своїй пам'яті все, що дарувало їй очі. Ріку, кам'янисту рівнину з маленькими селищами, Ланцюг до небесний гір, Горби білі й темні, Хатини такі низькі ще входячи, треба пригинатися. Високі дзвіниці кампаніли, поля чергувалися з оливковими гаями, дерева зеленіли на сіро сухих похилостях, у долинах сіли пшеницю й ячмінь. Далі, під гори, густо зеленіли ліси І звідти дихало прохолодою. Звежить, здавалося, побачиш півсвіту. Її чотирикутність давала відчуття різноманітності, була, мов би, вказівником сторін світу. Ось там Германія, там море одне, а там друге, а там десь далеко-далеко Русь, піднята над землею, над світом, часами відчувала себе і фракція мало не всемогутнію, а то впадала в розпач. Бо що таке оцей камінний чотирикутник? Ніколи не думала, що світ може зводитися до таких нікчемних меж. Життя саме по собі не має цінності. Життя – це тільки свобода, більше нічого. Ні мрії, ні вознесення, ні краса, ні насолоди, ні так зване щастя. Тільки свобода. Краса її залишилася з нею. Страждання належалося за становищем. Мало не за самим народженням, волі не було навіть у спогадах. Тільки в напівзабутих розповідях журини про Чиберяйчиків. А як повелися б у такій вежі чебиряйчики? Ніяк, Чиберяйчики не живуть у камені, вони знають дерева, трави, квіти, і того для них досить. Людина зберігає у собі дитяче продовж усього життя. У двадцять літ ти ще наполовину дитина. Забути про все нестерпно тяжке, вирватися з каменю, забігти далеку далич, сховатися, присісти в траві, в зеленому світі, стати неземною. Відібрано було і в праксії найдорожче. Юркий досвід переслідував її вже від народження. Так, ніби судилося їй випробувати сутність Гучно шумілих у світі діянь не так у високих благах, як у пониженнях і злочинності. Рятувалася тільки дитинністю, лиш тим, що в найтяжчі і безнадійніші хвилини свого життя вміла побачити величі красу світу. Навіть у цій страшній вежі не зламалася. Билася в відчий, як об твердий жорстокий камінь. А тоді... Вітхала в радісному розчувленні. Який прекрасний світ! Ранки вмиті розсов'ю, Пташині перельоти, Молоді вітри з гір, Вітри сухі до дзвеніння І вітри вологі З запахом дикого звіра. Вона вивчила шляхи вітрів, Дала кожному вітрові віна іменні, Не маючи дітей, називала вітри, Бо вони були для неї, мов живі, Близькі істоти. Вона любила спати, зіщулившись. Стуляла долоні, так ніби тримала там пташку, І затискувала їх між колінами, Щоб пташка не випурхнула. Вежа вся жила у лоскоті пташиних крил. Вночі безшелесно шугали слови, Ранками, над вікнами, прозорками, Ніби виграючи на дитячу дудочку, Жирували якісь незнання в праксії пташки. Іноді ворон виникав ні звідки, І важко висів на розпростаних крилах над вежею, Так ніби ждавчі її смерті. О півночі у Вероні виспівували сонні півні, А вже з самого досвідку тиша змінювалася Таким пташиним щебетом, Нібито виспівувало саме небо, Висвистували дроздила, ластівки, синю зблизькоючи перед очима, розсипали свою скоромовку. Зозуля прилітала і плакала в кам'яній невидимості, над